Dublis voringi hreyti úr sér um leiðum hann fór við hittum startur á tíli. Hvað var sem maðurinn sagði, spurði Júr Og við ákvæðum stefnumótsæðis veik, þessir háu herrar eru flesti við þar heikarshotnið. Dullsbyggi kokkurinn lísti því yfir að það væri einungis fagurfræðingarnir sem eru kinnvillingar. Enda væri það samkvæmt eðli sjálfurar fagurfræðinnar. Það er ekki við lambið að leika sig þegar þessi fjandi kemur yfir, mann Þó tekur fyrst í núgana þegar hvem fólki verður alltekir af þessu. Í Prag, við byggum fyrir fá einum árum, tvær káttar ekkur. Glugkrossin mestu og héttum Moreg og Susek. Og einu sinni þegar kissu berin voru þroskuð í tregjóngunum við Rostok, náðu þær eitt kvöld við týræðan lírukassaspilara dróaninn í og nöðgulónum þar og hvað haldið að þeir hafi tekið sig fyrir hendur næst? Í Sískov var prófessor Aksamita nafni sem alltaf var að leita fordmannagröfum og fá eina slíkar grafi var hann búin að tæma þær fóru með lýrukassaspilaranna einn í gröfinu og mýst þar en Aksamit prófessor kom morgunin eftir og sér eitthvað liggja í gröfinni Nú fór að lyfta sprúnin á mínum góða aksamit, en þetta var þá bara líðukassaspílarin sem káttu ekkitnar höfðu mistynt, fimm dögum setna dó líðukassaspílarin og gálutna voru meiri sé að svo að fylgjónin til grafar. Þetta kalla ég nú kinnferðislega nöfusnúð. Þetta er búin að láta salt í, sagði Sveigvi Barlún sem hafði nota tækifærið og laumaði einhver í bakpokansinn. Meðan viðstætti hlustuðu á sögu Sveiks, lofað okkur að sjá hvað þú áttætti í pokahotninu. Balún, sagði Sveik alvarlegur og svip, hvað ætlir að gera með þetta hænulær? Þarna sjáði, hann hefur stólið hænulæri til þess að sjóða þá eftir í laum í veistubalún, hvað gert er við þá sem stela frá félugun sínum á stríðstímum? Þeim er troði vinn í fallbissu laup og skotuð upp í heiðríkjuna. Já, nú eru á semta gráta, elsku vínur. Þegar við hittum stórskotaliðið og vikstofunum verður að gefa þig fram við fyrsta hái yfir alglæringamestara sem þú hittir og byðjum verskuldara afgreyslu. En fyrst verður að liðka þig í liðamótonum svo þú komir mjúklega nýður á næstu plánetu. Út með þig. Balúnveslingurinn klöngraðist út úr vagninum en sveik stjórnaði æfingunum. Standi rétt, áfram gakk staðar nefn, hæri snú, vinstri snú, hvíl, standi rétt, hælum lyft, arma beig, arma upp, út, fram, nýður, hælum lyft, nýja beig, áfram nú með eifingarna þyndarlaust, hettur er mjög skoðstu fyrir meldinguna. Múr og margmenni hafðu nú safnast um hverfis fimmleikamanninn. Hvað um að vera hér, spurði Dúb leðsfóringi sem kom hlaupandi með öndina í hálsinum. Tilkynið er að leðsfóringi, sagði Sveik, við erum að æfa okkur svolítið fyrir þess að eyða ekki tíma til ónýtis. Komið út úr vagninum, sagði Dúb leðsfóringi. Nú er mér sannlega nábóðið. Ég leiðiður fyrir herdeldarfóringjan. Þegar Sveik kom inn í fóringavagnin snaraðist Lukas höfusmaður út um bakdyrnar Út af stjettina Þegar dúblisforingi skýrði sagnar herdeldarforingi frá heimsku pörum góða dátans veiks eins og honum þóknaðist að nefnaða var hinn síðan nemndi ágætu skarpi því að koni ég ekki þaði hrýfið Jæja, þér viljið ekki eyða dýrmætum tíma til ónýtis, sagðan hlæjandi Komið hinga, matur sitts Herdildar boðlíðanum var skýpaðan á í liðhjálfan frá tóttusveit, Nasagló, sem var kunnur harstjóri og þrælmenni, enn fremur á útvega sveik byssu. Þessi náungi þarna, sagði sagnar, herdildar fóringi við Nasagló og liðhjálfa, vil ekki eyða dyrmætum tíma til ónýtis. Fari meðan bakfið vagnin og kennið honum gíugrýpin í svo sem klukku tíma. En enga vaskrautar miskunnsemi látið hann ekki fá tíma til að anda. Við munum ekki látiðu leiðast sveik, verið örgurinn um það, sagði Nasa Kló. Um leiðuður gengu út og andatækið setna heyrðust bakvið vagnin ruttaleg skipunarorð í belg og býðu. Aksla, hvíla, aksla, hvíla! Loks varð kvalaninn sjálfur að gefa sér tóm til að anda Og í sama bíli heyrðist róleg rödd sveiks, þessi byrjunar atriði lærði ég nú þegar ég var í herþjónustu fyrir mörgum árum. Engan þvækin kjær, sagði Nasa Gló, stand rétt, hæri snú, axtla að hvíla, axtla hvíla, án hén, skjótið. Og henn varð hvalaninn gefa sér ráðrúm til að anda og nú notar hann tækifæri til að snúa sér vindling. Á meðan að þú að þið sveiku númurð og byssunni og sagði það er númi fjórir, tveir, sex, átt eða með skjöplast ekki. Sama númur var á ræðlest á sextandu breyti petski ef ég man rétt. Það átti að fara með einvagnin til viðgerðar við lísa við elbu en það var nú ekki hrist fram erminni herra lið því fyrir að lestastjórun sem átti að fara þangað með einvagnin hafið ákaflega takmarka talna minni. Svo kallaði stöðvastjúrin á hann inn í skrifstofinu og segi við hann. Á 16. bröyt stendur einn vagnin numur 4268. Ég veit að þér getur ekki muna tölur og þó að ég eh, skrifaði numerað á mýða þá týndu þér mýðanum. En nú skal ég sínu þeir að ekki vanda muna tölur. Einn sem þér er að fara með til lýsa við elbu enn numur 4268. Tækki nú eftir. Fyrsta tala er fjórir, önnur tveir, muni þess vegna fjórir tveir. Það er að segja, tvis og tveir sem er fyrirtalan fjórir delt með sem eru 2 Og þar hafiðir fjórir og tvo sem standa hlið við hlið. Við verðum nú ekki hrættur. Hvað eru tvis að sem fjórir? Það er 8 er ekki svo? Leggi nú á minnið að átta er síðasta talan í talnar rauðinu, fjórir, tveir, sex, Og þegar því munið að fyrsta talan er fjórir, önnur tveir og svo fjórða átta, þá er ekki hann eftir að reyna með einhverjum ráðum að leggja sér á minnutöluna 6 sem stendur á undan átta og í rauninni er það hlægilega auðvelt. Fyrsta talan er fjórir, önnur 2 og fjórir við tvo eru 6, nú eru því rörugur. Næðsíðast að tala henni sex og talnaröðun mun aldrei framar hverfiður úr minni. Nú er númeri fjóru, tveið, sex, inn í höfuðið áður. Annars getiði líka náð sama árangri með einfaldari aðferð. Líþjólfin var hættur að reykja. Hann glendu upp skjáin og stamaði úr frakkanum. Sveik helt áfram alvarlegur á Þvínast byrjaðan að kenna honum einfaldari að þærðina til að muna númer innvaksins 4, 2, 6, 8. Átta að frádryknum tveimur 6, þar hefðan töluna 6, 8, 6 að frádryknum tveimur væri fjórir, þar hefðan fjórir og svo 6, 8 og þá væri gertinum að tala um og nú hefðan töluna fjórir, tveir, 6, 8. Þá væri ekki erfiðar að nota aðferðina margfaldi og deila með því kæmist maður sömu Munin að sömu nýðurstöðu. Muninn nú sæði stöðvastjórin að 2 er aftur tíu og fjórið. Í einu ári eru tólmánuðir, drægir tól frá 80 og fjórum og þá var lefti 72. Það frá drægir þér enn tólmánuð og eftir verða 60. Þar hefum við tryggt okkur töluna 6, en 0 stryggum við út í það er einstis virði hvort er. Þá hefum við fjórir, tveir, sex, áttafjórir og eins og við stryggum við nulli burt, þannig stryggum við nú fjóraúrendanum og þá fáum við út eins og að drekka vatn töluna þjórið, 2 sex, átta sem er númerið á einvagninum sem þér er að fara með til lýsa við elbu eins og ég hef þegar sagt þá er deili aðferðin ekki erðiðari því ég þurru vonan dætti að verða óglætt þar er alveg þjálfi eður skal ég byrja aftur á eifingunni, á hverju viljið er að ég byrja, einhvað að segja heiðurskottkvæðja, miðið, skjótið já, nú fór verenskildi herdeildar forengin hefði gætt að senda okkur út í sólskinni ég væri að sætja sjúkrabörur þrátt fyrir læknirinn kom feldan þann salomons úrskurð að annað hvort væri þetta sólstingur eða skæið heilaheimnu bölga Þegar Líþjólfinn fekk meðvitund aftur stóðu sveik við hlýðin á honum og segði svo við getum úr botnæðsöguna verið að segja herra Líþjólfi að emlastast þjórin rugglarist í rýmunu heldur hressilega. Hann misreiknaði svo ræpalega að hann margfaldaði með þremur aftur hann haugst ekki um mannaði en heilaga þrenningu og einvagnin fannan ekki. Hann stendur á 16. spori enn í dag. Líþjálfinn lokaði augunum á ný. Og þegar Sveig kom inn í vagnin aftur svaraðan spurningunni um það hvar hann hefði verið með eftirfarandi orðum sá sem ætlar að kenna öðrum armbeigu verður sjálfur að læra knébeigu fyrst. Aftast í vagninum satt Balún hrýðskjálfandi Þegar búið var að sjóða hænuna hafði hann ekki geta stilsugum að geta helmingin af skamtis veiks meðan hann var fjærverandi. Áðurinn lestin lagði af stað kom aukarlest inn á stöðina með eftirlegu kindur frá hernum. Það voru nýjútskrifaði sjúklingar, grunnsamlegir einstaklingar, svo og orlovsmenn og hermenn, nýslopnir og fangelsi. Með þessari lest kom einnig sjálfbóðalífin Marek sem á sínum tíma hafði verið tekinn fastur fyrir uppreist. Það er hann vildi ekki hreinsa kamra en hafði hann nú verið látin laus. Þegar sagn er herdeildarfóringi sá Marek var þann ekki sérlega hrifin fyrsti stað, en þá mundan eftir kamraoffustanum sem hafði lofað að útvega herdeildasögur í þaða. Þér eruð hálfgerður vandræða geppið sjálfbóðalíðisæði sagnir. Í skólanum vorðin mest að og í stað þess að áfram til stöðu sem gáfum eða hæfir að hafið þér gerst krossferða rittari frá einu fangelsi til annars. Samt er ekki ofseynd að bæta ráðsitt og ég ætla veitur þú tækifæri. Þér eruð maður og getur komið fyrir yður orði. Á Vígvallunum verður að vera maður í hverri herdild sem getur skrifað um afreg herdildarinnar sem seinna verður notað sem frumdröga sögu hersins e skilir hvað ég á við. Tilkynni herra herdildarforingi, þetta getur hvert batn skilið, sagði Marek sjálfbóðalýri og lagði höndin á hjartaðu. Ég skal með sannri ástundun skrásetji öll afreg herdeldarinnar engum núna þegar sóknin er ákvöfust og alvaran er að byrja og vígvöldurinn er þakin líkum hennar hraustu svona þjóðarinnar. Þetta verður ekki auðvelt starf sjálfbóðalýðis aðeinsagnir en með aðtugunar gáfu íðar og upplýsingum frá mér getum við látið herdeldin að skara fram úr öllum hinum herdeldunum. Farið til Vaneggs herðildarbókara og segið honum að komiður fyrir í vagninum og koma því næst á minn fund. Þegar Marrögg sjálfbúðarliði kom inn í vagnin var Dulsbeki kokkurinn steinsu afandi. Balún títræði því að han var búin að geta úr sartínu dós höfusmannsins. Vanegg fór á fund herðildarforingjans. En kodonski símamaður sem hefði kreikt sér í flösku af einiberja brennivínu og tæmtana baku játbrautastöðina var í andlegum hugleifingum, söng angurblitt, saknaðaljóð og tjökraði undir á dögum vorar esku mörg yndustund var léð með æfintýrum, þulum og bögum og gaman var í draumi að ganga kringum fjöð í grænmölluðun lípan á þessu högum, en angurskíin byrðu voru æfinn týra fjöll og yllir svipir voru þar á reiki og daprir gerðust söngvar því draumahjörðin öll var döðans bráð í lífsins mæðiveiki. Sagnir Herdildarfóringi þurfti ekki eiga langar samræður við vanegi Herdildarbókara, gerðu honum aðeins aðvartum að Marek sjálfbóðalíði og Herdildasögurítari ætti að láta fyrirberast í sama vagnu og góði dátins veik. Ég má ekki segja þér það að Marek þessi er grunnsamlegu náungi, en hver er ekki álítinn grunnsamlegu nú dögum? Ég segiður þetta aðeins vegna þess að ef hann byrjar á pólitísku óráðsjali verður ég að þakka nýður í honum svo ég lendi ekki nefnir klípu út af honum og ekki falli blettur á herdildina. Þegar vanleg kom aftur vekan Marek sjálfbóðalíða afsýðis og sagði við hann Heyri mig maður minn, þér eru sagður grunnsamlegur en það gerir ekki til Þið gæti bara tungið að þeirra kodanski síma maður er viðstattur. Í samabili kom nefndu símamaður slagandi fjallifangu herdeldarbókarans og kjökraði þar um stund uns heilög andagift skald snildarinnar braust fram eins og beljandi lækur í vorleysingum. Í sirgistölum sat ég lengi og svæði í hljóði trega minn reyði trúar hörpu strengi og neygi náðar faðmin minn þinn Márija drottning mætust kvinna, móðirinn blíða sætaljós, vöktu kossar vara þinna, vona minna þyrnirós. Falluða lætur að núna, sagði herdeldar bókarinn og létt sér fáttum finnast armlög hins ölmóða aftur hvarps postula og símamanns. Ímislegt hefur einhengja mæri að megi orðið að þola bæði orðum og aðtöfnum síðan heilagur andið ónaða þanna en ekki missur nú títilinn á hverju sem gengur. Við slítum aldrei félaskapsaði kodonskýt drafandi tungu. Ég skal óðara segja þurr allt sem ég kemst á snóðurum gegnum síman. Þagnar reyðin setji ekki fyrir mig. Und die Horten ist Ball und singt sich und thult die Bäiner hljóði heilag rauðsmóðir heir bæina kvak mitt en eða þessum eindarinnar tára dal ó þú ljós veröldarinnar og leiftrandi bonar stjarna villur háandi mankinds wernt da zu mir und leid mich in nitir og svo ég fái lítið mínum syndaglýjuðu augum náðar bjarman um hverfis lamð sinn stól. Amen. Og hin lofsungna marja mei virtist bænheyrans vika laust og hann þess að láta býða eftir sér því að á sömu stundu sildist sjálfbóðalíðin í bakpokasinn tók upp fáeina sardínudósir og gaf klefanöytum sína dósina hverjum. Balún greip dósina allsugar fegin, opnaði ferðatösku Lúkas höfusmanns og letinnar himinn sendu sardínur ofan í hana. En þegar félagar hans opnuði sínar dósir og fór að smjatta á þessu lostætti tók hinn limski púki freystingarinn er að leika tælandi listi sínar í brjósti hans og lokstóðust balun ekki máti lengur en opnaði ferðatösku húsbóndasins greip dósina skjálfandi höndum opnaðana og hámaði grætislega í sig sardinunnar og Maria mei sneri auðlíti sínum frá honum aftur Því að þegar Balún var að renna niður síðustu óljudrópunum úr dósarlögginni kom Matusits hertildarboðlíði á vettfang með þau skilabóð að Balún ætti þegar í stað að færa höfusmanninum sardinutnar. Nú verður þér strókiðum kjamana, sagði Vanegg hertildarbókafi. Það er ekki verð að fara í sagði Sveik. Hafðu með þér að minnstu kosti Hvaða glæp hafið þér framið fyrst guðlegg og svona þunga refsingu á og þið spurði sjálfbóðalífin? Þér hljótið að hafa dríkt stór sindengur tímu á æfinni. Vonandi hafið þér ekki framið kirkjurán, stólið krófið úr eldúsu að rjáfrið sóknarpressins, drykkið messu vini frá biskupinum eða hnuppla næpum úr rófnagarði pávans. Balún reykaði burt. Úr örvæntingar þrungnu augnar á því hans mótti lesa hvena linnir þessum pláum. Gallinars ásæði sjálfbóðaliðin að þér hafi hróttið úr tengslum við guðkæri vínur. Þér kunnið ekki að byrja. Það þarf kröftur í bænalæstur en þann sem þér voruð að tilja áðan. Það þýður ekki elsku mamma ef menn vilja fá áheyrt hjá fjölskyldun í paradís. Balún stundi því upp að hann hefði fyrir löngu glatað guðstrúsinni því að allar bænir hans um að hann að mægin skrippi saman hefði engan árangur borðið. Grækinni mér er ekki styrjaldar fyrir breyði, veinaðan. Þetta er gamat kvilli og vegna hans að hafa konar minu og fari pílagrims för til klokotí. Þannstæð kannast ég við, sagði Það er nála tabor en við skjöflast ekki og þar geyma þeir vellauðug að marju meisum verð falska demanta og þessum demantum allar því slófakísku með hjálpar að ræna frómur maður og guðhettur. Þegar hann kom á staðinn datt honum í huga skrifta fyrst og til þess að losna við allan tíverkna skriftaði hann líka en ætla að ræna demantum marju guðsmóðu næsta dag skriftafadrinskipaðunum að þylja fadir vorð 300 sinnum svo að þeim tilvonandi kirkjurræningi stæði ekki uppi allsinn og leys meðan hann breyði sér frá og áðurinn af að með 50 eða fadir voru, voru kirkjurþjónarnir komnir að staðmeðan áleiðist til að rúglu staðvarinnar sami balun hjælt áfram að skrifta en pílagrimsverðin til klókotí var engan árangur Konan og börnin komu heim og fóru strax að telja hænudnar Það vantaði tvær og ég fekk ekki rönd við reist Ég viss að þær voru nöðsynlegar vegna eggjana En ég fer út, kasta fyrir þær korni Og í sama bíli opnastu botnlau svelgur í maganum á mér En klukkutíma setna líður mér vel Hænan er reykt og jetin og meðan konan og börnin lágu á bæni í klókóti byggjandi þessa pappi ættu þau nýðu ekki út gattin, meðan þau voru fjarverandi verður mér gengið út og kem þá allt í einu auga á kalkún hana sem næri því kostaði mér lífið annað lærbein hannans stóð þversum í hálsunum á mér og hefði ekki malarastrákurun dorkað að upp úr mér ef væri ég ekki hér sem þáttakandi í heimstyrjóld já, malarastrákurun var fymur snáði þótt lítill væri vamp síður fótur með undir höku nakka spiko sveik gekk til balunst rektu út úr tunguna Balún rak út úr tunguna Sveig skoðað hann að gaungja yfirlega sneri síðan að klefa nautum sínum og sagði átti ég ekki ávon hann átt malara strákin líka kannastu við að hafir hakkaðan í þig meðan konan og börnin voru að fyrir þér í klokotí Balún neri saman höndunum og sagði örvæntingafullur hætti nú félagar, það er fullkomnað Ekki áfællist í yfir fyrir það, saði sjálfbóðalífin, enda ber það vottum að þes þessuð vænlegt hermannsefni. Þegar fransmenn sáttu madríti Napóleon styrjöldónum át spænski herrsöðingin aðstofafóringar sem nóð saltan, svo hann þyrfti ekki að gefa stöpp vegna hungurs. Í sannleika sagt var þetta mikil sjálfsafneitun, því að spæðsaltaður aðstofafóringi rennur miklu ljúlega nýður. En hva haldiðu að hægt til að búa til ur annar en steina grind og æstólar fórn þann um okkar og um Sigler ekki svo mikið sem kattalávu jafninga eða hundspeljar glás Í þessum aðventu nauðum barst skipunum að halda af stað en engum kom til hugar að taka þá skipun alvarlega og þegar lestin lagðast stað vantaði ekki nema 18 menn Með að þeirra Nasakl, sem stóð í Akasíulundi bakvi jálpbrautastöðina og reifst við hvern mann sem heimtaði fymkall fyrir ómækið, en Nasakla bauð krónu eða tvö kjaftsökk hvað sem vildi heldur og varð úr að hann greiddi í síðanemndri mynd og að þvílíkri raust að fólkið sem heyrði ópin í konugarminum stremdi að úr öllum áttum. 23. kapli til landamæra Galisíu Á leiðinni til landamæra Galisíu voru samræðunar í vagninum sem sveik og sjálfbóðalíðin sáttu í kryddaðar tákrænum dæmisögum og spaklegum tilvittnunum. Næsti áfangastadu var náistad við Síatóðrond og þar var kveikt undir pottonum og brasadur jefningu sem borin var fyrir hermennina. Margar lestir stóðu á stöðinni. Þar stóðu til dæmis tvær skotfæra byrðalestir sem áttu að fara til stórskotaliðsins. Þar stóðu einnig flutningalest með flugvélahluta. Á öðru spori stóðu flutningalest með nýðurskotnar flugvélar og hlaupreyfnar fallbissur. Um leið og nýju hergögnum voru flutt fram á víkstöðvarnar, voru þessar leifar fræðarinnar fluttar heim aftur til viðgerðar. Dubliðsforingi frætti hvert sem hlusta vildi á því að brotnu flugvillarnar og fallbissutnar væru herfang. Hann kom einnig auðg á sveik sem stóð afsýðis og miðlaði allstórum áheyranda hópi af fróðleik sínum og þekkingu. Hann gekk nær og heyrði hreinskilnislega rödd sveiks, menn geta sagt hvað sem þið vilja en herfang er það, enginn skal fá mig á því eða ja, satt en það að grunnsamlegt er það að fljótt á litir en þegar merki stórskotaliðsins okkar stendur á fallbysunni en það hlýtur að liggja þannig í því að fyrst hafa fallbysunna lent í höndum rúsa og svo hafa okkar menn náð í þær aftur en þess hátar herfangir miklu verðmætara af því að Í sama bíli kom sveik auga og dúbliðshoringja en hjælt áfram á þess að láta sér fýpast að því ekki má skilja neitt eftir í höndum óvinanna sem þau getur orðið gagnað. Þið munið eftir hermanninu sem misti vassflöskuna sína í hendur fjandmönnunum í napolegonstyrjöldunum og herrmaðurinn lagða staðum nóttina til herrbúða ofinanna og sótti flöskuna sem hafi verið fyllt af brennivíni svo að hann fjökk ómæki vel borgað. Dúblis, Hóringja, varð ekki annað á orði en þetta hafið þur burt sveik. Láttu mig ekki sjáu þurð framar. Sjálfsagt, herrallis, Hóringja, saði sveik og skundaði til næsta hóps þar sem hann lét orð falla sem vel höfðu getað kostaðan boðliða enn ef dupp hefði heyrt Enda þótt setningin væri saklaus bíblíu tilvittnun innan skams muniður sjá mig og aftur innan skams muniður ekki sjá mig. Þegar sveikvar farin gerði duppliðsforingi það skaft að veki aðtygli hermannanna á nýðurskotinni flugvél sem austuríska versmiðjumerkji stóð greinilega á þessa skutum við nýður fyrir rússonum við Lemberg sagði dúbliðsforingi af tilviljun heyrði Lúkas höfusmaður sem þar var á gangi þessi orð og bætti við stundarhátt með þeim aflýðingum að báði rússnesku flugmennin brunnu til kaldra kola svo gekk hann leiðarsinnar á þess að segja fleira en hugsaði á þá leiða önnur en skeppna á dúbliðsforingi gæti naumast verið til bakvið einna lestina rakst Lukas á Sveik en reyndast neða hjá honum því að honum lá sínilega eitthvað á hjarta Sveik gekk þvert í veg fyrir Lukas og sagði til týni herra höfuðsmöður Sveik, sveitar boðlið í byðurum skip hannir Heyri mig Sveik, sagði Lukas höfuðsmöður kuldalega Vitið þér hvað þeir eruð? Eruð þið búin að gleyma hvað ég kalla þeirður? Til herra höfuðsmöður því líkur gleymi ég aldrei því ég er ekki annar sérlesni sjálfbóðarliði. Einu sinni löngu fyrir stríð, þegar við vorum í herrbúðanum við Karlín, var þar ofusti sem hétt flýtler von Búmerang eða eitthvað í þá áttina. Lukas höfusmanni varð óvart á að brosa áð orðanum eitthvað í þá áttina og sveik helt áfram. Til kynni herra höfusmaður, ofusti þessi var helmingilagur en þér og var með allsgegg En svo lopp fyrsti, þegar hann varð reyður, stökkan tvær hæðir sínar í loft upp í fullum hertíjum með alveipnum við kalluðum hana aða. Kvöldi fyrir fyrsta mæ þrumaðan yfir hausamótanum á okkur og sagði engin mætti fara úr herbúðunum þetta kvöld því að samkvæmt skipunum aðstumanna ætti að skjóta allt flækingalið sósíalista sem sægistundi beru lofti næsta dag. En timbræður og skjálfandi aumingar hæfðu aldrei heldur þrömuð út í loftið og yrðu slíkin menn kærði fyrir föðurlandsvik. Nú kemur sér lesni sjálfbúðalirinn í skálan og segir að fallega syngi í talknunum á afa þessa stundina og hirði hann aldrei þótt verði talin í flokki timbræðara föðurlandsvikara. En flýkler ofusti var sátt í auðvilsins Erkiþjóttur að hann lappaði morgunin eftir um alla pragborg til þess að snuðra uppi timbraða mennur herdildinni sem hefðu læst út um nóttina. Þegar hann kom að púður törnunum að rast hann á selesni og þóttist nú hafa vekti vel. Hann greipundir handarkrikan á honum tókaðan með sér í áttina til herbúðana og spurðan alla leiðina hvaðan héti. Selestni, gaman að klófesta þig, ég skal tenna halda fyrst að maður í hátilegan, gaman, gaman, taka fastan, taka fastan. En þegar þeir fóru fram hjá allt í sleit Selestni sem lausan, hvarfinn í port og spildi þannig gleði afa þennan dag. Ófusti hann var svo að han að hann glemdi hvað sökudólkurinn hétt og þegar hann kom heim í herrbúðinnar byrjaði hann að hoppa og æfti að hann aflátt taka játnmanninn fastan, ekki taka játnmanninn fastan, taka kóparmanninn fastan, taka blímanninn fastan. Hann létt fylkja allrið herdildinni og gekk fyrir hvern mann þangað til hann koma huga og segleitsnið. Byrjar hann þá ekki á sínu gamla hokk og grenjar þú ekki hverfa núna þú ekki hlaupa burt svo létan dæman í mánaðar varðhald en þegar hann átt eftir halvan mánuð í varðhaldinu fyrk ofustin tannpínu og þar er selesni var tannlæknir lét ofustin sækja hann Nú byrjar vinur voru sérlesni að tóga í tönnina og gengur kvorkinni að reku lengi dags. Hann gætti til offustin spyr hvað þetta muni taka langan tíma. Halvan mánuð svara sérlesni. Þá varð afi meir og gaf mónum eftir þennan halvan mánuð sem hann átti eftir að setja inni og í sama bíli losnaði tönnin. Þessi ofusti sagði líka við okkur að við myndum aldrei að eilífu gleyma hvað hann héti en það finnst mér nú full vel í lagt herra höfðismöður. Vitiðu bara hvað sveikminn góður sagði Lukas sem var nú farin að hafa gaman af hjali bóðlýra síns. Ég þykir samfarður um að þér berið ekki tilhýðilega virðingu fyrir yfir bóðrumiðar. Her maður á alltaf að tala vel um fyrverandi yfirbóðara sinn. Tilkynni herra höfðusmaður sagði sveiki afsökunatón, herra flýtlar von Búmerang offustið er löngu döður og þjáist ekki að vorðsýki framar. En fyrst þér herra höfðusmaður óskið eftir að ég tali vel um hann, þá er það ekki nema Guðu og að fyrstin varað sem þetta segja holdi klættur engill og við okkur herrmennina varanskalli segjuður ekki síðri en heilagum martinn sem gaf svöngum og fátækum svo kallaðar martinskæðsir, hann gaf sínum lítil fjöluvasta þjónef hátæðisverðinum sínum og stríð ólokkur og pipruðum, páfuglum og hérastegtum í rjóma hann var svo yndislegur herra höfusmaður að Lukas höfðusmaður sló til málamynda í einnarsnepilin á Sveik og sagði góðlátlega farðu nú skrýmsliðitt og lofaði ofustanum að kvíla í fríði. Sjálsagt herra höfðusmaður og Sveik gekk til vagn sínis. Skömmu seinna var lagt stað til húminni. Á jálpbrautastöðinni þar sáust merki eftir orustutnar sem háðar höfði verið á þessum slóðum Og á stöðvar pallinum stóðu nokkrir rússneskir fangar með hendur bundnar fyrir aftan bak allir skrámaðir umkringdir ungverskum lóruglumönnum sem höfðu verið að míst þýrima þeim. Skammt frá þeim var ungversku lóruglumadur að leika sér að því að míst rússneskum presti. Hann hafði bundi snæru um vinstri fót prest, ógnaði honum með byssuskeftin og neytan til að dansa kósakadans kýfti svo í og skemmti sér konunglega þegar presturinn stakst á nefið því að hendur hans voru bundnar á bakaftur. Loks barðar að lögregluforingja sem bannaði þetta aðtæfi og almannafæri og lét leiða fangana inn í tóma skemmu bak við játbröðtastöðina þar sem hægt verið að mistyrma þeim í næfi. Þetta atvík var tekið til umræðu í foringavagninum og létu flestir í ljós anduð sína á framferði ungversku lögreglunnar. Kranns Fána Berri létt að ljós að drottins viðkara ætti hengja strax án allra mistýrminga. Hins vegar trúði dopplisforingi félugum sínu fyrir því að þetta væri ekki ofmiki fyrir árásina í Sarajevo. Ungversku lauruglumennirni væru aðeins að hefna ferdinans ekkihertoga og konu hans og væri slíkra sendarhjóna sent að fullu hemt enn svo blessuðum munadarlausu bötnónum þeirra mætti best vera ljóst. Lukas höfuðsmaður var orðin hundleiður á þessu hjali og langaði ekki til annars en að drekka sig blindfullan og losna þannig um stund við leifa sinn. Hann fór því út úr vagninum að leita Sveiks. Heyri mig Sveiks, sagði hann á læri nótónum. Ekki vendi ég að þeir gætu þefað uppi fyrir mig eina flösk af koni líður reynd ekki vel. Til kynni herra höfðis maður, sagði Sveiks, bámanlegur og svíp, eins og sá sem hefur fengið ríflega út til látin sinnskerf andlegra spektar það er breytt loftslag sem veldur og ekki er útilokaða yður þá ennþá verð þegar á víkstöðvanna kemur því fjær sem maður er áttugunum því verri er líðaninn Garðirkjum maður eitt frá Strassnitsi Jósef Kalenda nafni fólíka einu sinni frá heimili sinni í Strassnitsi og ætlaði til vínarhæðana en á leiðinni skrapaninn í veitingahúsir áfangin en það var nú bara byrjunnin Því að eftir að hann kom út í Kormagötu rétt út fyrir vaskeiminn fór hann ekki fram hjá neittni knæpu á þess líta inn um leið og ekki var lát á fyrir hann kom út að Lútmyllukirkju en þá fór heilsa hann að bila ekki leta það samt að fá því að nokkrum kvöldum áður hæðan verið stæddur í knæpunni út í bætir og veðja þar við vaxtstjórann nokkurnum hvort hann Jósef Kalenda gæti tengt umhverfi jörðinni að þrem vikum og nú varan lagður á stað og gekk æði lengra frá heimilið sínu þangað til að lendi í knæpunni Rauðamillan við Kallstorkið og þaðan fór hann í öldur húsið sem kendur við Thomas Dilling og þaðan í Bjórkjallaran Morgunstjáltin og þaðan í Veitingahúsi Brabanskongur og loks í Klausturbrugghúsið í Strakof en þá var breytt að losla í þvonum engin heilsu lengur og á og torginu varan hann allt heimþrá að hann fleiði sér til jarðar, velti sér um hrygg í svaðinu og rópaði lengra þegar ég ekki piltar mínir. Umhverfis jörðina má hver fara sem vill fyrir mér með leiða segja herra höfuðsmáður. En úr því að yfirulega kapsmál skal ekki standa á mér að reyna útvegður konijarslöskul. Ég bara rættur um að lestin kunna fara á undan mér. Lukas höfuðsmaður fullvisaðan um að lestin færi ekki fyrir neftir tvo klukkutíma. Auk þess fræddans veik á því að rétt hjá játbrautastöðinni væri leynivínsala. Matússitt hefði sótt þánga konijarsflösku fyrir sagnar hertildarfóringja og hefði kosta 15 krónur. Því næst fjekkans 15 krónur, bað hann að minnast ekki á að konijakir eitt að vera handa Lukas höfuðsmanni Og lokum myndan Sveik á að ráða sér. Verið örökur um herra höfusmaður, saði Sveik, þetta kemur allt í hendi. Eða ef ég má orða það svo, það smýgur eins og fingur í þumal. Ég get nefnilega að trúa því fyrir því að mín eftirlætis yðja era fremja lagabrótt tótt ég farið vel með það. Einu sinni, þegar ég var í herbúðanum í Karlinn, var okkur harbannað að... Burt með því, saði Lukas Byrstur. Sveig snaraði sér á bak við brautastöðina og endur tók skipanir höfðsmannsins í hálfum hljóðum. Konni ég ekkið á að vera gott, þess vegna verði ég að bragða á því og þar ef þessi viðskipti varða við lög verði ég að vera varkár. Þegar hann byggði fyrir hortnið á stöðvarpallinum að rastan enn einu sinni á dúbliðsfóringja. Eftir hverju ertu að snutta hér, spurðan Sveig. Tekjur þú Tilkynni herra leysfóringi saði Sveig kuldalega um leiðu hann heilsaði á vísu mér langar ekki til að kynnast að rannkverfunni á yður. Dublisfóringi styrnaði af fórundrun en Sveig helt áfram hinn rólegasti tilkynni herra leysfóringi ég vil einungist hekja á yður réttkverfuna svo að þeir komið ekki út á mér tárónum eins og þeir sjáðu þeim daginn. Alltaf hingsnerist í höfðinu á dubliðsfóringja, svo undrandi varan hann á þessari ósvípni og hann gæti ekki sagt annað en burt með því thorpari. Ég finn þið ekki fjöru seinna. Sveig gekk burtu frá stöðvarpallinum en þegar dubliðsfóringi hafði jafnað sig gekk hann í höfumátt á eftir honum. Bakvi járbrautastöðina rétt við þjóðvegin voru langar raðir af tágakörfum á kvolfið. A botninum á þeim voru hálmbakkar og hálmbökkunum ýmis kona seljætis tegundir sakleysislegar útlíts. En undir körfunum voru áfindisflöskur fullar af koníyaggi, rommi, reiniberjavíni og öðrum tegundum brendra og óbrendra vína. Hinu megin við göturæsið stóð búð og þar fór vöru áfindinginn fram. Hjá körvonum báðu hermennitnum vöruna en því næsta brá rokinherður þrekkjúði hendinu undir eina körvuna, greip þar um stút, stakk glerinu undir kápuna, skundaði tindilfætturinn í búðina, tók þar við greiðslunni en kaupandi stakk flöskunni venjulega niður í buksnaskálmina. Á þessar vikstöðu var stemdi Sveig meðan spæjar á augu dúbsliðsforingja kvildu á honum. Sveig hóf hernaðar aðgerðir strax við fyrstu körfuna. Fyrst valdan fá eina sætindamóla sem hann borgaði og stakki vasan en allt í einu löyt þrekju úðin að honum og sagði ég hef líka áfengi á boðstólum æruverði í hermaður. Þeir eru þau strax ásáttur um viðskiptin og sveik gekkin í búðina en peningana reytan ekki af hendi fyrir eins og hrokkin herði hefði, hefði tekið tappan úr hlöskunni svo að sveik bragðað á. Hún er fast koni ekki viðunandi Brá flöskunni undi stekkin og sneri aftur til í álbrautastöðvarinnar. Hvert fórstu svífirði legið horpari, spurði dúb liðshoringi og gekk í veg fyrir sveik. Tilkynni, herra liðshoringi, ég fór að kaupa sætindi. Sveik stakk hendin í vasan og rétti fram fulla lúku af óhrænum sætindamólum. Ef herran er svo lítið látur, ég hef smakkað á þeim og þeir eru ekki slæmur og bragðið. Það er þá þægilegt en einkennilegt bragðið á þeim, líktu af ávaxta safa herraliðsfóringi. Ofið lítið bunga var á stakknum þar sem flaskan var geymt og dubliðsfóringi sló á bunguna og sagði hvað geymuru þarna um skiptingurinn þinn? Lömsjó sveig bráunda stakknum flösku með gulleitum vökva og á miðanum stóð skýrum stövum orðið koniak tilkynni herra liðsforendi sáði sveig og lét seg hvergi bregða en ég var að ná mér í drykkjar vatni tóma koniaks flösku ég er enn þar svo skræmbans ári þistur eftir jafningsáti við gær En ensuð og þið liðsforingi er brunnvatnið hérna ofurlítið guðleitt. Það er áraðanlega játnýfi og þess áttar vatn er ákaflega helnæmt og gott. Fyrst þú ert svona þyrstursveik, sagði duðbliðsforingi og glottið jöfulega, þá skaltu svalað hóstarínum ærlega og svika settu stútin á munnin og dreiktu í bótt. Dubliðsforingi var farin að hlakka til að geta loksins komi Sveig á kniða. Hann sá hann í huganum sitja niður lútan og uppurða lítinn fyrir herrjættinum. Sveig tók tappan úr flöskunni, settan á munnin og reyndi í botn í einum teg. Dubliðsforingi gæfti af undrun. Fyrir augum hans tæmdi Sveig flöskuna á þess að depla augunum Fleyði þínast tómri flöskunni yfir og út í tjötn, skyrpti og sagði tilkynni herra liðshoringi það leyni sér ekki á bragðin það er játni í þessu vatni. Í kannig við Moldá var einu sinni gestjafi sem bjótt til játnu vatn handa sumargestunum sínum á þann hátt að fleyja rýðguðum skeifum í brunnin. Ég skal reka undir þig að rýðgaðar skeifur, síndu mér brunnin sem þú fjekst þetta vatn úr að hann er spölkort hérðan herra liðsvóringi beintir aftan búðina þarna farð á undan þorpariðinn svo ég geti aðtuga göngulægir undarlegt er með tíkina hugsaði dúbliðsvóringi ekki haggast mannfjandin í spori Sveig gekk á undan og að öllu leiti undir handleðislu krist hins hvíta og hann hafi það alltaf á viðtundinni að þarna hliti að vera brunnur En það var það hissa þegar hann fann þarna raunverulegan brunn. Þar var mér sé að dæla og þegar Sveig byrjaði að dæla streymdi gulleitt vatn úr brunninum. Sveig varð hátíðlegur á svipin og sagði, hérna er í járna vatnið, herra liðsfóringi. Rokkin herði þrekjuðin kom til þeirra skeldur á svip, en Sveig bað kom að með glas því að liðsfóringin værið histur og blíðshóringi var orðin svo ringlaður að hann rendi út úr glasinu en í munninum á honum satt eftir sterkur keimur af kúamíkju og rossatafi svo utan við sem varan hann orðin að hann borgaði þeim hrokkinnherrða fimm krónu fyrir míkju skolpið snerið sér þvínasta sveik og sagði eftir hverja efta að snuðra hér farðu heim